Приїзд. Пересичного зимового дня я виїхала з дому, і поїзд під полотняно білим небом помчав мене у безвість, миля за милею. Потім я зробила пересадку, почало хмаритися. Я їхала на північ. Хмари товстішали й темнішали, ставали безкрилими й роздутими. Я чекала, що ось-ось у вікно заторохкотять краплі дощу. Але дощ так і не пішов. У гару гейті мене зустрів водій міс Вінтер. Це був чорнявий бородань, не надто схильний до розмови. Ця на мене втішила. Небажання водія спілкуватися... Дало мені змогу милуватися незнайомими ландшафтами, що розгорнулися переді мною, тільки но ми виїхали з міста. Досі я ніколи не бувала на півночі. У моїх літературно-дослідницьких справах мені доводилося їздити до Лондона, а ще двічі чи тричі на Ла-Манш до паризьких бібліотек та архівів. Про графство Йоркшир я знала тільки з романів, причому з романів XIX століття. Коли ми виїхали за межі міста, по дорозі нам майже не траплялося жодних ознак сучасного світу, тож цілком можна було припустити, що подорожую я не лише у провінцію, а й у минуле. Села з церквами, барами та кам'яницями вабили незвичністю і старовиною. Чим далі ми їхали, тим меншими ставали села, тим більшими відстані між ними – Аж поки поодинокі хутори не стали єдиними вкрапленнями серед голих зимових полів, а згодом зникли й хутори, а потім упала темрява. У світлі автомобільних фар ми хотіли уривки якогось незрозумілого безликого ландшафту. Ні тобі парканів, ні мурів, ні загорожні будівель. Лише дорога без чітких узбіч, а круг неї темрява, що хвилями розпливалася навколо. Це що, торф'яні болота? запитала я. Так, торф'яники. відповів водій, і я притулилася до вікна. Але єдиним, що я спромоглася побачити, було набрякле водою небо, яке так гнітюче тисло на землю, на дорогу і на авто, що я мало не відчувала напад клаустрофобії. Через деякий час зникло навіть світло фар. Немов би розчинилося у сірій імлі на якомусь непозначеному перехресті і трусилося кілька миль вибоїстою польовою дорогою. Потім двічі зупинялися, коли водій виходив відчиняти і зачиняти ворота. Потім рушили далі і потряслися ще приблизно милю. Будинок міс Вінтер розташовувався між двома положистими узвищами, майже пагорбами. У темряві ці два узвища зливалися в одне – і лише за останнім поворотом під'їзної алеї нам показалася, наче з неохотою, долина між ними та будинок у ній. На цей час небо встигло розквітнути відтінками пурпурового, темно-синього і сіро-зеленого кольорів. Під ним, ніби злякавшись негоди, розпластався довгий низький будинок, у якому не було ані вогника. Водій відчинив дверцята й допоміг вийти. Я встигла обдивитися, як він поїхав Залишивши мене разом із моєю валізою Перед неосвітленим ганком Через загратовані вікониці Не проникало ані промінчика світла Взагалі ніде не було жодної ознаки життя Здавалося, буділля замкнулася сама в собі І всіляко намагалася уникати візитерів Я подзвонила у вологому повітрі дзвінок пролунав незвично глухо. Чекаючи, доки мені відчинять, я знову поглянула на небо, побоюючись, що ось-ось хлюпне дощ або сипне сніг. Через підошви моїх черевиків почав заповзати холод. Я знову подзвонила. І знову до дверей ніхто не підійшов. Тільки-но ну, я зібралася подзвонити втретє, як двері раптом відчинилися, без жодного звуку. Жінка одвірку завчано посміхнулася і вибачилася, що змусила мене чекати. На перший погляд вона здалася мені дуже непоказною. Коротко підстрижене, ретельно причасане волосся, мало невиразний вигляд, так само, як і блідувата шкіра. Очі теж були ніякі, ні блакитні, ні сірі, ні зелені. Але на показною цю жінку робив не стільки брак кольорів, скільки брак експресії. Якби додати їй очам трохи емоційності, подумалося мені, вони б скрилися життям. Жінка спокійно витримала мій допитливий погляд. І мені здалося, що вона навмисно напускає на себе байдуже відсторонений вираз. «Добрий вечір», – привіталася я. «Мене звуть Маргарет Лі». «Ага, значить, ви біограф? Ми на вас чекали!» Цікаво, що дає змогу одним людям безпомилково відчувати хитрощі, до яких удаються інші? Тієї ж миті я абсолютно чітко відчула, жінка нервує. Можливо, емоції мають запах чи присмак, можливо, ми проте, не здогадуючись, передаємо їх коливаннями повітря. Але хай там як я збагнула, що стурбувало мою співрозмовницю не щось конкретне у моєму зовнішньому вигляді чи поведінці, а сам лише факт мого візиту, візиту незнайомки. Жінка впустила мене і зачинила двері. Беззвучно повернувся ключ у замку. Так само беззвучно і не скрипнувши ковзнули в отвори добре змащені клямки. Одягнена в пальто я стояла в коридорі і перебувала під враженням цього дивовижного помешкання. У домі міс Вінтер панувала цілковита тиша. Жінка сказала мені, що звуть її Джудіт, і що вона економка. Спитавшись, як мені подорожувалося, вона повідомила години харчування, а також найзручніший час, коли можна скористатися гарячою водою. Її вуста розтулялися і стулялися, а слова, ледь злетівши, тут таки потрапляли у ковдру задушливої тиші, яка хапала їх і оглушуючи знищувала. Ця тиша ковтала і наші кроки, і звуки, з яких відчинялися та розчинялися двері, коли Джудіт одну за другою показувала мені їдальню, вітальню та кімнату для музичення. Нічого магічного у цій тиші не було. Її створювали м'які меблі й тільки. Аж надміру пухкі дивани потерпали під вагою численних вельветових подушечок. Скрізь стояли обтягнуті тканиною ослінчики для ніг, шезлонги і крісла. Повсюди виднілися килими. І на стінах, і навіть на м'яких меблях. Кожен клаптик підлоги був засланий килимом а кожен килим був засланий накидкою. Візерунча тканина була і на вікнах, і на стінах. Подібно до промокашки, що всотує чорнило, усі ці вовни і вельвети збирали звук. З однією лише різницею. Якщо промокашка всотує тільки надлишок чорнила, то в цьому будинку тканини всотували, здавалося, саму сутність мовлених слів. Я пішла слідом за економкою. Ми повертали то ліворуч, то праворуч, то піднімалися сходами, то спускались, аж поки я зовсім не заплуталася. Хитромудра звивистість усередині дивно співвідносилася із зовнішністю просторої оселі. Мабуть, із часом у планування будинку вносили зміни. Він добудовувався то тут, то там. Схоже, мене привели у крило, якого не було видно з фронтону. «Ви незабаром призвичаєтесь», – мовила економка, забачивши спантеличений вираз на моєму обличчі. Її слова я радше прочитала з губ, аніж почула. Нарешті ми зійшли з проміжного майданчика і зупинилися. Джудіт відчинила двері, і ми опинилися у вітальні. Тут було троє дверей. «Це ванна» сказала економка, відчиняючи перші. «Це спальня, відчиняючи другі, а це кабінет. Як і решта приміщень, кімнати були напхані подушечками, підстилками і завісками». «Ви будете їсти у їдальні чи тут?» спитала Джудіт, вказуючи на маленький столик та єдиний стілець біля вікна. «Я не знала, чи, до речі, мені буде їсти разом із господиною. Це залежало від того, яку роль я відіграю – гості чи найманого працівника. Тож завагалася. Джудіт інтуїтивно збагнула причину мого вагання і, вдаючи, що долає звичку, не розводитися про господиню зауважила. Міс Вінтер завжди їсть сама. Тоді, якщо не заперечуєте, я їстиму тут. То може вам відразу ж принести суп із бутербродами? Ви довго їхали поїздом і, певно, зголодніли. Усе необхідне для приготування кави і чаю є тут, у кімнаті. Із цими словами економка відчинила дверцята та буфета, що стояв у кутку. Я побачила там чайник та інше приладдя для приготування напоїв. Був там навіть маленький холодильник. Це звільнить вас від необхідності зайвого разу йти до кухні пояснила вона і винувато посміхнулася, наче вибачаючись за те, що не надто радітиме, побачивши мене у своїй кухні. Економка пішла, і я попрямувала до спальні. Розпакувати речі. Витягти з валізи свою нечисленну одіж, книжки та туалетне приладдя я спромоглася за кілька хвилин. Чай та каву – я відсунула вбік і на те місце поставила привезений з дому пакет какао. Після цього я оглянула високе старовинне ліжко. Воно було так щедро вкрите подушками, що скільки горошин не підкладає під матрац, їх усе одно не відчути. Та не встигла я на ньому вмоститися, як знову увійшла Джудіт із стацею в руках. Міс Вінтер... «Запрошую вас зустрітися з нею у бібліотеці о восьмій». Джудіт дуже постаралася, щоб її слова пролунали як запрошення. Але я відразу ж збагнула, і господиня без сумніву, розраховувала на мою здогадливість, що ніяке це не запрошення, а справжнісінький наказ.